Детрит Окан зелений Лені Кларк не знає, як довго вона була непритомною, але вони не могли затонути більше, ніж на сотню метрів. Океан і досі зелений. Форпіцегер повільно падає крізь товщу води носом уперед. Атмосфера не наче кров, сочиться з нього крізь дюжину невеликих ран. Переднім ілюмінатором біжить тріщина у формі блискавки. Кларк заледве вдається розглядіти її, крізь воду, що прибуває в кокпіті. Передній край скафа перетворився на дно колодязя. Вона чіпляється підйомами стів за спинку пасажирського сидіння і нахиляється над прямовисною палубою. Перед нею мерехтить світлова смуга, що проходить стелею. телею. Якимось чином Лені спромоглася витягти пілота з води та припнути його пасками до іншого крісла. Принаймні одна його нога точно зламана. Джо досі непритомний, безвольно висить у кріслі, не наче просякла водою маріонетка. Він дихає. Кларк не знає напевно, чи прокинеться він колись знову. Можливо, краще б йому взагалі не прокидатися. Міркує вона і хихотить. Це було не дуже смішно. Каже вона собі і знову хихотить. От лейно. я наче налигана. Вона намагається зосередитися. Їй вдається фокусуватися лише на якихось окремих речах. На єдиній заклепці просто перед нею. На скреготливому звуці металу. Але якимось дивним чином, вони, дорешти, поглинають всю її увагу. Хай би на що вона спрямовує свій погляд, це щось немовби надимається і заповнює собою цілий світ, і думати про щось інше їй вдається лише з неймовірними зусиллями. Сто метрів. Нарешті здобувається вона на ясну думку. Пробойна у корпусі тиск зростає. Азотний наркоз. Кларк нахиляється, щоб перевірити розташовані на стіні регулятори атмосфери. Ті виявляються не спереду, а збоку. Чомусь це видається їй незбагненно-кумедним, але вона не розуміє чому. Хай та м'яка ті регулятори, схоже, все одно не працюють. Лені нахиляється до панелі доступу, зісковзує і Шубовський у кокпіт, боляче забившись під час падіння. На занурених під воду панелях в ряди години рихтять індикатори. Вони такі гарненькі, але що довше вона на них дивиться, то сильніше болить у неї в грудях. Зрештою, вона простежує зв'язок між цими двома факторами і витягує голову з води, повертаючи її в атмосферу кабіни. Панель доступу просто перед нею. Вона навпомазки смикає ту кришку кілька разів, аж поки врешті-решт їй вдається її відчинити. Під нею вишикувані на началава військових біч-обіч лежать ємності з гідроксом, сполучені у щось на кшталт каскадної системи. З одного боку того з'єднання є велика жовта ручка. Лені тягне за неї, та несподівано піддається. Кларк втрачає рівновагу і знову зісковзує під воду. Її обличчя опиняється просто перед якимось вентиляційним каналом. Кларк не цілком певна, але їй здається, що коли вона пірнала сюди минулого разу, з нього не виривались усі ці бульбашки. Лені сприймає це за добрий знак. Вона вирішує залишитися тут ненадовго і поспостерігати за бульбашками. Але її щось турбує. Щось у неї в грудях. Ой, справді. Вона увесь час про це забуває. Вона не може дихати. Якимось чином їй вдається започати свою лицеву застіпку? Останнє, що вона пам'ятає, це те, як зіщулюються її легені, і вода стрімким потоком лине крізь її грудну клітку. Коли линя чергове виринає, дві третини кокпіта вже затоплено. Вона підіймається до кормового відсіку, знімаючи шкіру гідрокостюма зі свого обличчя. Вода стікає з лівого боку її грудної клітки, а тим часом атмосфера наповнює правий. Над її головою стогне пілот. Клерк спинається вгору до нього та розвертає його крісло так, щоб він лежав на спині обличчям до задньої перебірки. Вона фіксує крісло в цьому положенні, намагаючись тримати зламану ногу джойла відносно випростаною. «Ай!» – скрикує він. «Вибач, постарайся не рухатись, у тебе зламана нога». «Ой, та що ти кажеш? Ай!» – його б'ють дрожаки. «Боже, як же мені холодно!» Кларк бачить, як до нього приходить усвідомлення. «О, господи! Та ж у нас пробоїна!» Він намагається поворухнутися, спромагається покрутити головою, але тоді раптом якесь інше ушкодження змушує його повернутися у попереднє положення. Джоул розслабляється, кривлячись від болю. «Кокпіт затоплює», – каже йому Лені. «Поки що повільно. Зачекай». Вона знову лізе вниз і тягне за край люка, що веде до кокпіта. Його заклинуло. Кларк продовжує тягнути. Нарешті люк піддається, але одразу починає зачинятися. «Завжди на секунду», – каже пілот. Кларк тягне люк на себе, відкидаючи його вбік до перевірки. «Ти я у тих перемикачах?» – запитує пілот. «Я знаю їхні стандартне розташування. Там внизу ще щось працює – зв'язок, рушійна установка. Вона стає на коліна і занурює голову під воду. Кілька індикаторів, які попереднього разу ще були живими, зараз уже згасли. Лені уважно розглядає ті, які лишилися». Маніпулятори, зовнішні прожектори, гідроакустичний буй, доповідає вона, повернувшись. Усе решта вийшло з ладу. Лейну, його голос тремтить. Що ж, у всякому разі, ми можемо відправити на гору буй. Не те щоб вони відрядили когось нам на порятунок. Кларк простягає руку крізь воду, що прибуває, і натискає потрібний перемикач. Назовнішсь тихо гупає об корпус скафа. А чого ж вони не відрядили рятувальників? Вони прислали тебе нас забрати, якби ж ми лише. «Стигли вибратися з зони ураження, перш ніж та штука вибухнула. А ми істили», – каже пілот. Кларк роздирається відсіком. «Ну, пілот пирхе. Послухай, я не знаю, якого хуя ви робили там унизу з ядерною бомбою і чому не змогли зачекати трохи довше, перш ніж її підірвати. Але ми таки встигли вибратися із зони ураження. І вже потім нас щось збило». «Збило?» – Кларк випростовується. «Ракета. Земля-повітря». Прилетіла просто зі стратосфери. Його голос тремтить від холоду. Власне, я не думаю, що вона влучила у сам скаф, але вибила усе лейно з підіймача. Я заледве зміг опустити нас на безпечну висоту, перш ніж... Але ж у цьому немає жодного. Навіщо рятувати нас і тоді збивати? На це він нічого не каже. Його дихання швидке і гучне. Кларк знову тягне на себе люк кокпіта. Він зачиняється зі слабким скриготом. Це звучить недобре, зауважує пілот. Зажди секунду. Кларк обертає колесом. Люк опускається в прому із зітханням притискаючи меметичний ущільнювач. Здається, вдалося. Вона знову спинається вгору до задньої перевірки. Боже, як же мені холодно, каже пілот. От лайно. На якій глибині ми зараз? Кларк дивиться назовні крізь один із крихітних ілюмінаторів пасажирського відсіку. Зелень згасає. Натомість сходить блакить. 150 метрів. Можливо, 200. Я вже мав би бути під азотним наркозом. Я змінила суміш. Ми на гідроксі. Пілота охопило несамовите тремтіння. Послухай, Кларк, я замерзаю. В одній з отих жафок є рятувальні костюми. Вона знаходить їх, розгортає один. Пілот намагається звільнитися з пасків безпеки, що припинають його до крісла. Проте марно. Вона намагається йому допомогти. Ай! У тебе й друга нога пошкоджена. Можливо, просто розтягнення. Лайно. Я розпадаюся на шматки, а ти просто запхала мене сюди. Заради всього святого. Невже управління електромережі навіть не дало вам базової медичної підготовки? Кларк заткує, робить один незграбний крок назад, до спинки наступного пасажирського крісла. Ця мить аж ніяк не видається слушною, аби визнати, що, вмощуючи пілота в кріслі, вона перебувала під дією азотного наркозу. «Слухай, ти вже вибач?» – каже він за мить. «Просто ситуація не з найкращих, розумієш? Чи не могла ти просто розстібнути той костюм і вкрити мене ним?» «Так вона й робить». Отак краще. Але його продовжує трусити. Я Джоел. Як Лені, відповідає вона. Отже, Лені, ми полишені на призволяще, усі наші системи вийшли з ладу, і ми опускаємося на дно. Є якісь пропозиції? Їй не спадає на думку жодної. Добре, добре. Джоел робить кілька глибоких вдихів. Скільки ми ще маємо гідроксу? Лені лізе вниз і перевіряє лічильник на каскадній системі. 16 тисяч. А наскільки нам вистачить цього об'єму? Ненадовго. Він супить брови, вдаючи, ніби просто намагається зосередитись. Отже, ти сказала 200 метрів. А це дає нам дайно подумати. 20 атмосфер, коли ти запечатала той люк. Цього нам має вистачити приблизно на 100 хвилин. Джо намагається засміятись, але це у нього не виходить. Якщо вони насправді збираються прислати по нас допомогу, то краще б їм зробити це, блядь, якнайшвидше. Вона підігрує йому. Могло бути й гірше. Чи надовго б нам вистачило того гідроксу, Якби ми не запечатували люка, до глибини, скажімо, тисячі метрів. Джолем трусить, наче в лихоманці. О, на 20 хвилин. До того ж, дно тут розташоване десь на 4 тисячах метрів, а на такій глибині того гідроксу нам вистачило б щонайбільше на 5 хвилин. Він хапає ротом повітря. 108 хвилин, не так уже й погано. Чимало всього може статися за 108 хвилин. Цікаво, чи вдалося їм і текти? Шепоче Кларк. Що де сказала... «Були інші, мої друзі», – вона хитає головою. «Вони збиралися здолати увесь той шлях уплав, до самого материка, але ж це божевілля». «Ні, це могло спрацювати, якщо вони лише встигли відплести достатньо далеко, перш ніж коли вони вирушили», – запитує Джоел. «Де за вісім годин до твого прибуття?» Джоел нічого на це не каже. «Їм могло вдатися», – наполягає Лені, ненавидячи його за це мовчання. «Ленін. За такого діапазону ураження, я так не думаю. Це можливо. Ти не можеш просто... О, ні. Що там таке? Джол викручується у своїй упряжі, намагаючись побачити те, на що дивиться Лені. Що там? За півтора метра під ногами Лені Кларк з-під краю люка, який веде до кокпіта, вгору вистрілює цівка морської води. Поки Лені за нею спостерігає, поруч вивергаються ще дві. Океан по той бік ілюмінатора став темно-синім. Ока втискається до середини форспігера, відтісняючи атмосферу все далі по кутках. Він не послаблює свого натиску. Синя вас гасає, невдовзі залишається сама лише чорнота. Лені Кларк бачить, як Джол прикипів очима до люка, не до того зрадника, що протік, дозволивши ворогові пробратися до середини крізь кокпіт. Той же сховався під майже двома метрами крижаної води. Ні, Джол придивляється до черевного стикувального люка який ще не так давно відчинявся і зачинявся на станції БІП. Цей люк надійно у палубу, що зараз перетворилося на стіну. Його цілісність не скомпрометована, а вода лише починає плюскотіти біля його нижнього краю. І Лені Кларк точно знає, про що зараз думає Джоел, адже вона також про це думає. «Лені», – промовляє він, – «я тут». «Ти колись намагалася вкоротити собі віку?» Вона усміхається. «А ж, а хто не намагався?» Проте не вийшло». «В очевидні погоджується Кларк. «Що сталося?» – запитує Джол. Він знову тремтить, вода вже майже підступає до нього, але поза тим його голос видається спокійним. Нічого особливого. Мені було одинадцять. Я поналіплювала дерм по всьому тілу. Відрубилася. Отямилась у палаті медсестринського відділення. Чорт, це лише трохи краще, ніж опинитися у біжмеді. А то ж, але зрештою не всі можуть бути багатими. Крім того, там було не так уже й погано. У них в штаті навіть були психологи. Я сама одного бачила, та не вже. Його голос знову починає тремтіти. І що вона тобі сказала? Він, він сказав мені, що у світі повно людей, яким його допомога потрібна значно більше, ніж мені, і що наступного разу, коли мені закрутить уваги, я могла перевернути її до себе в якийсь інший спосіб, а не коштом платників податків. Чорт, який же вилупок. Джоу знову тремтить. Та не зовсім. Він був правий. І відтоді я більше ніколи не намагалася того повторити. Тож, мабуть, його слова подіяли. Кларк зісковзує у воду. Я збираюся змінити суміш. Судячи з твого вигляду, у тебе знову починаються спазми. Лен. Але вона зникає під водою, перш ніж він устигає договорити. Кларк зісковзує на дно відсіку та крутить вентилі, які там знаходить. Високий тиск перетворює кисень на отруту. Чим більшу є глибина, то меншу його концентрацію можуть витримати організми істот, які дихають повітрям, і не почати битися в конвульсіях. Оце вже вдруге вона мусила збіднювати дихальну суміш. Та атмосфера, якою зараз дихають Лені з Джоелем, містить усього 1% кисню. Однак, якщо йому вдасться прожити достатньо довго, з ним почнуться інші речі, які вона вже не зможе контролювати. Джойл, не забезпечений рифтерськими нейроінгібіторами. Лені мусить піднятися і знову зустрітися з ним лицем до лиця. Вона затамовує подих. Немає сенсу перемикатися на електролізер заради жалюгідних 20 чи 30 секунд. Однак у неї виникає спокуса зробити це, спокуса просто залишитися тут, унизу. Він не зможе ні про що її попросити, поки вона залишається під водою. Тут вона у безпеці. Але ким би Лені Кларк не випадало бути у своєму житті, їй ніколи не доводилося визнавати себе боягузкою. Лені виринає на поверхню. Джойли досі витріщається на люк. А зараз він відкриває рута, щоб заговорити до неї. «Гей, Джойли, швидко промовляє вона. «Ти впевнений, що не хочеш, аби я перемкнулася на свій електролізер?» «Мені немає сенсу без потреби витрачати твоє повітря». Він хитає головою. «Лені, я не хочу провести останні хвилини життя, слухаючи той механічний голос. Від ласка, просто побудь зі мною». Вона відводить від нього погляд і киває. «Бляха, Ленін!» – каже він. «Мені так страшно». «Я знаю». Тихо промовляє вона. Це очікування, це просто, господи, Лені. Та навіть пса на таке не можна прерікати. Будь ласка. Вона заплющує очі чекаючи. Розблокуй люк, Лені. Вона хитає головою. Джо, ти вже навіть себе не змогла вбити. Ані в одинадцять років, ані... ані навіть минулої ночі. То як я можу? Мої ноги розтрощені, Лен. Я вже більше нічого не відчуваю. Я заледве можу говорити. Будь ласка. «Чому вони зробили це з нами, Джоели?» шокується. Він не відповідає. «Що їх так налякало? Чому вони такі?» Джоел зрушує з місця. Він підводиться, похитується та падає вбік. Він простягає руки вперед. Одна долоня хапається за край люка, друга – за кільце в його центрі. Його ноги гротескно викручуються під ним. Але схоже, що Джоел ані трохи на це не зважає. «Вибач, – шепочив вона, – я б не змогла!» Кіта намацує колоса другою долоною – Береться за нього обома руками. Жодних проблем. «О, Боже, Джоеле!» Він прикипає поглядом до Люка. Його пальці стискаються на колесі. А знаєш що? Лені Кларк. В його голосі вчуваються холод і страх, однак у ньому бринить і несподівана жорстока рішучість. Вона хитає головою. «Я нічого не знаю». «Я б за любки тебе трахнув», – каже він. Лені не знає, що на це відповісти. Джоел обертає колесо Люка, тягне важель на себе. Люк падає середину форцепігера. Слідом за ним падає океан. Якимось чином тіло Лені Кларк встигло приготуватися до цього удару, хоча її увага була зосереджена на інших речах. Тіло кіти притискається до її тіла. Можливо, він бореться. Або ж його просто шарпає натиском вод тихого океану. Лені не знає, живий Джоел чи мертвий. Але вона все одно сліпо припадає до нього, а океан крутить їх у своєму вирі, доки не залишається жодного сумніву. Утративши свою атмосферу, Форцепігер прискорюється. Лені Кларк бере тіло Джойла за руки і витягує його назовні крізь люк. Воно слідує за нею у в'язкий океанський простір. Скаф, обертаючись навколо своєї осі, падає у глибочинь просто під ними і замить зникає з поля зору. Лені підпускає мертве тіло Джойла, легенько відштовхнувши його від себе. Воно починає повільно дрейфувати до поверхні. Вона проведжає його поглядом що сторкається її ззаду. Кларк заледве відчуває той дутик крізь свій гідрокостюм. Вона розвертається. Навколо її зап'ястка обвивається тонкий, напівпрозорий мацак. Він тягнеться далечінь, зникаючи у темряві, яка для більшості людей видалася б непроникною чорною, проте для Лені Кларк є шиферно-сірою. Вона підносить той мацак ближче. З його набряклого вершечка в її пальці вистрілюють липкі нитки. Лені струшує їх, і слідує за тим мацаком крізь воду. На шляху вона натрапляє на інші мацаки. Волі – виснажені відростки, що ледь посмикуються в потоках води. Усі вони ведуть до чогось довгого, товстого та невиразного. Вона опливає навколо нього. Величезна колона шлунків, схожих на хробаків, корчиться і пульсує тьм'яним біолюмінесцентним світлом. Охоплена відразу, Лені завдає цій почварі замашного удару кулаком однієї руки. Істота миттєво реагує, відкидаючи від себе шматки себе самої, що судомно звиваються, спалахують і горять, неначе вгодовані світляки. Центральна колона в одну мить стає цілком темною та втягується сама в себе. Вона пульсує ривками, занурюючись глибше, краткома тікає, прислуговуючись власною відкинутою плоттю як прикриттям. Кларк не на шматочки, якими та істота пожертвувала, натомість переслідує головне тіло. Лені знову завдає удару. І знову. Вода сповнюється пульсуючими розчленованими приманками. Кларк ігнорує їх усі, продовжуючи шматувати центральну колону. Лені не зупиняється, поки від істоти не залишається нічого, крім клаптів, що кружляють у довколишній воді. Джоел. Джоел Кіта. Лені усвідомлює, що він їй подобався. Вона заледве його знала, проте він однаково їй подобався. А вони його просто вбили. Вони вбили нас усіх, думає вона. Умисно. Вони зробили це свідомо і навіть не сказали нам чому. У всьому цьому винні вони. У всьому цьому. Щось розгоряється всередині Лені Кларк. Тієї миті до неї повертається кожен, хто колись бив її, хто гвалтував її чи поплескував по голові, промовляючи «Не хвилюйся, усе буде добре». Кожен, хто колись удавав, що був її другом. Кожен, хто удавав, що був її коханим. Кожен, хто колись використав її, а тоді стояв за її спиною, розповідаючи усім і кожному, Наскільки він кращий за неї. Кожен, хто живився її коштом щоразу, просто вмикаючи їбане світло. Усі вони чекають там, на березі. Вони просто самі цього просять. Це трохи нагадувало ті відчуття, які вона пережила колись, вибивши лайно з Жанет Баллард. Але то було нічого. То було всього лише смакування наперед майбутніх принад. Цього разу це матиме значення. Вона пливе за течією посеред тихого океану, за 300 кілометрів від суходолу. Вона сама. Їй нічого їсти. Це не має значення. Усе це не має жодного значення. Вона жива. І вже саме це дає їй перевагу. Ось і справдиться страх Карла Актона. Лені Кларк активовано. Вона не знає, чому управління електромережі так їй жахається. Вона знає лише, що вони не зупиняться ні перед чим, аби завадити їй дістатися материка. Якщо пощастить, вони думатимуть, що їм це вдалося. Якщо пощастить, вони більше через неї не перейматимуться. Але, але це зміниться. Лені Кларк пливе у глиб і на схід назустріч своєму воскресінню. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.